Seguim a través del nostre espai, com us hem comentat, com ja hem fet habitualment en diferents dels nostres espais, anem a parlar avui una mica de, de la salut amb el món de l'esport i ho farem amb la Cindy Vilau, que ens acompanya novament. Bon dia, Cindy, benvinguda. Bon dia, gràcies. Gràcies de nou per estar nosaltres, ja és la tercera vegada, si no m'erro, sí. si no em descompto, tinc cinc dits, fins a cinc encara sé comptar, per tant, eh, ho podem fer-ho bé. Avui parlarem d'un tema que ens interessa perquè per la hi ha moltíssima mainada i aquesta hi que sigui ben llarga, perquè en tenim molt molta, molta, molta, practicant esport Moltíssima, per tant hem decidit titular amb aquest espai Que farem avui, Nens i esport Com cuidar-los o com que es cuidin? Bé, bueno, una miqueta de tot Més aviat una preocupació de que em trobo a la consulta de Ja hi ha molts nens que fan esport Tot i així, hi ha nens que no fan esport I això doncs no és lo millor per al seu desenvolupament Tant a nivell acadèmic com a nivell físic I com a preventiu de salut que no facin esport. Que no en facin. És dolent no fer esport? Sí, és a, a mi em deien que, de jove, i ara vaig a la meva infantesa, em deien que fes esport, que era molt bo, i ara, quan en tinc 50 i pico, em fa mal tot el cos, gràcies a haver fet esport. Bueno, Almenys ara li també... fa tota la culpa l'esport, ara. Diuen, això és perquè jugaves a bàsquet, això és perquè feies tennis. Totes les masses piquen, eh, també. Em <ríe> vindria a picar molt en aquell moment. Escolta, i, i de què hem de parlar? Dels nens que fan esport o dels que no en fan? Parlarem una miqueta de tot. Perfecte. Val? Llavors, primer de tot, l'esport, val no només a nivell físic, doncs fa que els nens creixin amb millor postura que es trobin millor, sinó que també els ajuden al rendiment acadèmic Val? llavors, per exemple, lo típic del nen que estudia en una bola de bàsquet o una pilota als peus que un pare que no et concentres, para que no et concentres és totalment el contrari ho està fent per concentrar-te més i rendir millor és a dir, jo per exemple em trobo la consulta nens que venen i llavors li costa concentrar-se és que no li costa fer els deures però és que resulta que aquest nen ha estat 6 hores sentat a una cadira i arriba a casa i s'hi ha de passar un parell més d'hores a veure aquí de nosaltres es passa 8 hores amb el cul plantat i sense moure's o concentrant-se en el mateix rendiment, als nens els hi passa igual doncs llavors què passa? Lo que nosaltres amb la quiropàtica que sobretot ens interessa el desenvolupament cerebral i la integració del sistema nerviós central Lo el que els dic als pares és que el cervell necessita tres coses, val? oxigen glucosa i estímul Val? per créixer, desenvolupar-se. Aquest estímul, al 90%, a nivell motor, ve del moviment de la columna vertebral. Val? Per tant, una vida més sedentària, que ja està conegut en la vida adulta, que dona obesitat o dona desmotivació, fins i tot pot crear més insomni o problemes d'actitud o falta de concentració, als nens els hi passa exactament el mateix. O sigui, jo el que recomano és que, sobretot, si hi ha nens, tots els nens que et van a l'escola, que és obligat, mínim, mínim, mínim, de mínim, una hora al dia d'esport, a més de l'educació física de l'escola, que no és cada dia l'educació física. T'ho recomanes que facin esport com activitat escolar, o sigui, fora de l'escola? A més, es... sí. A més de, del que, però, bé, a col·legis se sol fer una hora o dues a la setmana, no?, d'esport, de, almenys és el que fèiem nosaltres, no sé què fan ara, però... És el que feia jo també. Mm -hmm. És el que feia també. Llavors, l'esport pot ser tant anar bici com hoquei, com bàsquet, com futbol, però que suïn, que corrin i que si es pot eh, integrar també al barrejar esport individual i esport en equip, els ajuda també en els diferents objectius a nivell de rendiment acadèmic. És a dir, un nen que poder li costi més treballar en grup o fer els treballs de grup o així, doncs un esport d'equip l'ajudarà per veure la importància de l'equip i com tothom aporta l'equip. Un nen que li estigui una mica més desmotivat o li faltin objectius o que li costi establir objectius, uh -huh. poder un running anar a o anar en bici, que sigui de cronometràs i vegi que ell mateix va aconseguint aquests objectius, que és capaç de superar-se un mateix. I això ajuda en l'autoestima també. Perquè habitualment el que fa la mainada és, no és practicar l'esport que li agrada, sinó practicar l'esport que fan els seus amics. Bueno, però després també mm. li agrada no? clar, és que se ja suposa, de se delicat, suposen, eh? no sé si els agrada o no els agrada mm. clar, en principi l'ideal és un esport que li agradi al nen però també està clar que si un nen per exemple diu ah, ja és gran per aprendre bàsquet o ja és gran per jugar bé al tennis. mai s'és gran per aprendre res és a dir és normal que si tu entres en un equip que ja porta una trajectòria de 4 anys entrenant junts ets nou i doncs, seràs més eh, patós per d'una manera mm. et costarà més però amb una motivació i amb una ajuda tot s'acaba per i pot arribar a ser igual de bo. Estás parlant a nivell de, de cos, és allò que aquella dita, eh, que que es deien llatí, allò menys san incorpore sano, que que ens deien, que la ment la ment treballa millor amb un cos que estigui millor, també que estigui sa. Sí, en definitiva sí, és a dir, nosaltres, per exemple, a nivell del funcionament del cos, val? Un esport activa el metabolisme, vale? la circulació cardíaca, val? La circulació sanguínea a quanta gent amb asmes també els recomanen fer esport, alguns tipus d'esport. Problemes de cor, fes esport. Problemes d'obesitat, fes esport. O si sigui, la l'OMS ha declarat epidèmic l'obesitat i el sobrepès infantil. Llavors, l'OMS recomana que ara, al segle XXI, els nens mínim han de fer 60 minuts al dia d'esport. És a dir, quan nosaltres fem esport, mantenim un metabolisme actiu, mantenim una activitat cerebral activa, tan és a nivell de coordinació, d'activació de reflexos, de desenvolupament muscular, ajuda en que tot aquest procés corporal que depèn del funcionament del cervell funcioni millor també a la mainada que no li agrada fer esport esport tal com el coneixem nosaltres, sí, hi ha altres esports que sí, com, com si volguessin jugar escacs o parxís, però hi ha esports òbviament que, que n estem parlant, que són físics hi ha molta mainada que no li pot agradar fer esforç físic sí. tots ens recordem doncs, els que feien quan anàvem a córrer a l'estadi l'estàdic ho feien caminant que també és un esport eh? mm. hi havia molta de gent d'aquesta sí, sí, sí, uh, no, amb també. aquests que, que els hi recomanem què han de fer? En aquest normalment quan tinc casos d'aquests a la consulta que diuen no hi ha manera que faci esport sol ser perquè hi ha una de les qualitats que requereix aquest esport no ho poden donar, és a dir, o un reflexe més lent, o, per exemple, són lents en la coordinació, o són el que, diguéssim mal dit, són torpes, no? o que empasseguen, perquè aquí ja ve associat alguna de fons en què hi ha un problema petit, no de diagnòstic, no de lateralitat creuada, que diéssim o problemes de reflexes primitius inhibits. És a dir, jo, per exemple, nens que m'he trobat que diuen «és es que he provat tenis, he provat hòquei», però que a aquest nen, si tu li fas les proves neurològiques pertinents al desenvolupament de reflexes primitius, és que no te fa bé el resultat, perquè encara té reflexes primitius actius que haurien d'estar ni ja sigui, per exemple, passar-se les coses d'una amb l'altra, que ho fan més o menys els quatre mesos, i hi ha nens que tarden més o que no ho acaben de fer, o un nen que no gategi o que es desplaci amb cul, tot això són desenvolupament d'una part del cervell que es diu cuerpo calloso, ¿vale? que fa que després puguem escriure d'esquerra a dreta i llegir d'esquerra a dreta, perquè creuem la línia mitja del cos. Mm. Llavors, aquest nen que no té de, del tot bé, posa-li el 100%, o té el 90%, doncs donar-le una pilota amb una raqueta a distància com busques que tu fagi. No, però això és després desinformació, perquè no ho saben, no li agradà, no hi ha d'arre, però perquè és que el nen no pot fer-ho. No és que no vulguis que no li surt, però molt contente. A part d' això, deu veir els que no els agraden l'activitat física. Sí, o que no els agradà suar, o no els agradà cansar-se, però clar, en aquí el sauria de mirar de trobar d'alguna manera, una motivació. És a dir, hi ja, a nivell preventiu d'esquena, a nivell de salut nutritiva... Clar, aquí entra molt important el paper dels pares, perquè si el pare no creu important fer esport, com el nen creix en un entorn en què et dona importància a fer esport. No? Hi molts pares que es pensen que fer esport és estar sentat al sofà amb una cervesa mirant el futbol. Sí, no? <ríe> També, molt bé, escolta, <ríe> veig que ens hem entès, sí. per tant, tenim, tenim la mainada que se li hauria d'inculcar a fer esport, aquesta hora diària que dius, a part de la que facin al, al col·legi, a l'institut, allà on fos, aquesta hora diària d'esport, molt bé, i com cuidem els que fan esport? Doncs optimitzant el rendiment, fent avaluacions preventives, ja hi ha equips esportius que ho fan, que tenen o alfici o del primer equip o així, o que, a veure, els equips de més nivell sí que tenen les proves mèdiques rutinàries anuals, però sí que és veritat que, per exemple, nens que jo tinc a la consulta que fan esport, doncs venen, per exemple, amb mala postura o amb bici postural, és a dir, té mal d'esquena. Jo tinc nens que fan esport 6 hores a la setmana i tenen mal d'esquena, i tenen una postura encorvada, i tenen mals de capius. Però com pot ser si fa molt d'esport? Doncs perquè poder no hi ha un exercici compensatori. És a dir, si un esport que requereixi molt de, de flexió de tronc o, per exemple, de molta elasticitat de cames, ¿vale? necessita compensar. És a dir, enfortir més esquena o tonificar més aquest múscul, no només allargar l'elasticitat, sinó tonificar el múscul que sigui fort i llarg. O, per exemple, molt d'estar jupit endavant o els de tenis, de només fer servir el braç dret amb la raqueta, doncs ja hi ha clubs que ho fan, que és entrenar a ratos amb l'esquerra. Endur i l'altre no? Sí, mm. i després mantenir sobretot estable lo que es coneix ara últimament el core, que és a l'abdomen, esquena la tonificació base de tronc postural, no? Clar, jo me trobo un nens que diu, què fa d'esport, doncs, equips esport, no? Dic, val, fan preparació física, s'ha deixat de fer la preparació física. Els equips de nens petits, petits entre cometes, me refereixo a, a veure, 14 anys, 13 anys, 7 anys, 9 anys, de diferents esports, no fan una preparació física, no val que calentar el camp curre, sinó un to de base d'esquena de musculatura de columna, la musculatura abdominal, l'entre les escàpules, la musculatura del coll, perquè això estabilitza a que després l'exigència de més d'aquesta musculatura, d'aquest esport en concret, pugui rendir millor perquè el tronc està estable i està bé. Mm -hmm. Per nosaltres els que feminera fer 10 voltes a l'estadi o anar fins a Calella, no? O si sigui, tu estàs parlant de la nit. és un treball cardio, no? És aeròbic, és estimular mm -hmm. el cor, acaba a fons, una fa no? eh? mm -hmm. el que jo estic parlant és de la musculatura, el cos no només són els braços i les cames, sinó que la, cada vertebra-vertebra té associats sis músculs petidets de, de, de un centímetre i mitz que Uneixen i estabilitzen mm -hmm. aquesta funció de la columna. Entre les costelles, tenim, entre costella i costella hi ha musculatura. El nostre abdomen és indispensable per protegir l'esquena. Primer hi ha una activació abdominal i després caminem, després aixequem un braç. Si tota aquesta musculatura base postural no es treballa, tenen risc de lesió i de compensacions posturals. Hi ha molta mainada que fa més d'un esport aquests també el, els hi val això perquè després, és clar un esport pot, pot passar per sobre de l'altre la, la tonificació muscular desenvolupament... per sobre de No, vull dir que, que, que estan desenvolupant molt un costat però en l'altre esport necessiten l'altre i no sé si això es compensa o s'hauria d'estudiar cada esport en, en concret com és cada preparador hauria de fer-ho i, i vigilar-ho Clar, i ara, per exemple, em ve al cap doncs alguna nena sí que fa hípica però també fa piscina, per exemple mm. Llavors està bé. Varesi o sigui, és, per exemple, m'invento que jugue tennis amb la mà dreta, però després el següent esport que faci, posa-li gol, posa-li hoquei, que sigui també amb la dreta i un objecte, no? Doncs intentar compensar, una mica, que faci hoquei, que faci tennis, vale, molt bé. I que també hi hagi consciència, és que ja és un tema de part dels entrenadors també, que, que s'incorpori aquestes noves tendències. Jo tinc esportistes d'èlit que Ostres, cada matí doncs, es descontractuen ells mateixos amb un, amb un rulo d'espuma i fan 4-5 exercicis de core d'estabilització de base com a rutina diària. Això als nens els ensenya i abans d'anar a escola ho fan. Primer que rendiran, es concentraran millor a l'escola, perquè ja han fet un calentament cerebral, perquè el cervell s'estimula, s'activa i s'alliberen els neurotransmissors que l'ajudaran després a estar més atent, més concentrat i més motivat, perquè estarà més content, ¿vale? que se la segre la serotonina al fer exercici i després li dona una preparació base per al resto del dia de la jornada l'esport que li vingui. I això li permet segurament doncs evitar lesions de l'edat. Sí, perquè hi han nens amb mal d'esquena. Jo tinc nens amb mal d'esquena i hi ha molts nens que jo sento pel carrer que tenen mal d'esquena o que tenen torticolis i no s'aportalen eh, moltixes segurament. Parlem de les motxilles, si vols, eh? Ah, de les motxilles, parlem de les parlem motxilles. de les motxilles, si vols, ah, però, aquí hi ha eh? Doncs, bueno, o hem de fer un programa a part per les motxilles, No, no, calma, si me, tampoc ens passem. A veure, el tema de les motxilles, o sigui, un nen, per exemple, de 14 anys a 12 anys, vaja, vale, vale, pesa uns 38 quilos de mitja, vaja? Vale? Bueno, n'hi ha que són més alts que jo i mm -hmm. jo peso 52, o sigui, que pot ser... Però a posem-hi la mitja, vaja? Vale? Llavors, el pes d'una motxilla no pot superar el 10% del pes corporal del nen. Val? jo faig 64 i peso 52 la meva, la meva motxilla no hauria de passar més de 5 quilos no, amb l'Antonio van fer el treball de final de carrera, el projecte de màster que era en una escola tots els alumnes de la ESO. les motxilles pesaven 10 quilos 10-12 quilos de pes sobrepassava, o sigui, era el 50% del pes dels nens és el que podria portar nens. jo, per exemple, no? Ah, va, bueno, no sé, clar, no te... depèn del pes no? t'has manifestat aquí sí, no, no, no, sí, si ja fa falta mirar-me no? vale. doncs clar, això és un problema de base o sigui, hi ha un estudi que ens va cridar molt atenció que hi ha uh -huh. ressonàncies magnètiques fetes d'esquena de nens del mateix nen sense la motxilla i portant la motxilla hi ha aplastament dels discs si això ho fan repetidament, més la mala postura a l'aula, que és una flexió cap endavant, més els ombros caiguts, més que mola més portar la motxilla pel cul, vale? a l'altura, en lloc de portar-la bé a l'esquena, a mi no m'estranya que tinguin mal d'esquena. És a dir, jo els dic als pares, mireu-li la postura, quan fem una anàlisi postural, a tu et que li faci mal d'esquena? I diu, oh, no. Però perquè no no es mira això, no? Sí que hi ha molta consciència i la majoria de pares que tinc ja venen amb aquesta mentalitat de a hi ha algú que no rutlla, ja porten la motxilla de carro o ja els hi porto jo, però tot i així és un tema que dius aquest nen vale, passa sis hores amb mala postura sentat, més una motxila que és el 40% del seu pes, més un esport repetitiu o que ni faci esport, com no ha de tenir mal d'esquena. També en coneguts que estaven abans. Escolta'm, eh, alguna cosa que vulguis destacar i que no hagin parlat tant d'aquest tema fins, fins ara? que ens vulguis dir, perquè veig que tins, tu tens moltes notes sempre. Ah, no, ja sempre, està, ja ho, no, ja, eh? ja ho he dit tot. Eh? Sempre ho vas molt ben apuntada. Per tant, fem un resum, si et sembla, sí, abans, abans d'acabar. Uh, què recomanes, doncs, amb els pares i amb els entrenadors? Són dues coses diferents. Sí. Però les teves recomanacions, les pa, amb, recomanacions aquest, amb aquest sí. tema, de nens i esport. Sobretot en el tema d'entrenadors, d'equips i així, és sobretot trobar d'alguna manera la, de fer la preparació física que quan els meus companys de classe feien esport, feien una preparació física hi havia un dia que s'acaba hora i mitja a fer físic, no? I sobretot la consciència postural i ensenyar-los-hi en els nens consciència postural i consciència d'exercici d'estabilització perquè els hi... Primer que trauran més partit dels nens, perquè se'ls evitaran moltes més lesions no? I després a nivell de consell dels pares és que si un nen es queixa de mal de cap o mal d'esquena o mal de coll és que en té no són de creixement o cuento o que és un nyicris no, és que tenen factors un nen de 5 anys ha caigut una mitja de 2.500 vegades en la que tot es pateix la columna llavors prestar atenció a les queixes del nen, a veure què és el que està passant i sobretot nens que no fan esport Animals manera, a d'alguna manera trobar el que ell se senti identificat i que li pugui ajudar i motivar. Cindy Vilau, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una vegada més amb el nostre espai i haver-nos donat els teus consells tant per pares, com per nens, com esportistes, com també per als entrenadors que, que han de portar la nostra mainada. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu.